Radio Tiana presenta Tiana i Rodalies, benvinguts són les 6 i 6 minuts de la tarda i estem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana el 107.2 de la freqüència modulada i això és en companyia, ja ho saben cada dijous des de les 6 fins a les 8 en companyia, caraca, plogui, caraca. nevi, faci sol avui està plovent sí. amb aquesta alegria que mos caracteritza quan avui plou. tenim tot el microclima aquí damunt eh? sí, el senyor Soler sortint de dinar amb aquesta amb aquesta diríem eh, optimisme, que li... optimisme que el caracteritza Diu, quan anàvem cap al cotxe, Diu, estan caient quatre gotes. Ens ha fet una tamborinada que jo em veia com aquella gent de Sevilla al cotxe tirant cap avall. Bueno, fotem. Nosaltres trucant aquí dient, se'ns està enduient la corrent, se'ns estem baixant per la riera... Diu, vaga, teniu notícia de primera mà. Gluc, sí. gluc, gluc, gluc. Glu. I ara vostès no. estarien escoltant música. Exacte. M'entenen? Però no, no, estem una On mica mullats, però bé. O ens posarien aquella cançó que ens ha dit del senyor Cabedo de la vall del riu Armell. Sí. Trobarem no a faltar el teu somriure. El teu somriure. Sí. Jo entenc. I després, la setmana que ve, tocarien allò del cant dels ocells amb sí. el Pau Casals amb el cello Amb el xelo, sí. Eh, fent el seu minut de silenci, que aquí, com a Sonronya, 30 segons, encara no, 10 segons. Sí. I... Clar, perquè més, tampoc no, tra... tampoc no es tracta d'avorrir l'audiència. També és veritat. Però... És que ja està bé. Però... No, jo no sento res, eh? No, el senyor Cabedo diu que a veure si pensem que ens tenen tant de respecte com per posar el cant dels ocells al minut. Ah, no? No. Oh, res. Quin morro res. que té aquest Quevedo, eh? <ríe> que I, hi... i, a més, I a més és ronya. Diu, tu sí. saps el que val un minut de ràdio? Però a no, a veure... si, si, que el pagues tu, a casa Hauríeu de posar. Que seria l'únic detall que hauries fet bo amb la teva vida, home, no, pagant perdoni, un minut de silenci. Que el senyor Quevedo eh, m'ha regalat una samarreta. Ah, això és veritat, a mi eh, una altre Sí, senyor. Té tota la raó del món. A veure... Avui a... estàs generós. Actualment. A cada, a cada palo s'ho ve la. Ara només cal que ens deixi, que ens deixi, que ens presti alguna d'aquestes pel·lícules intel·lectuals que hi té. Que fa sí, temps, sí, fa sí. 5 anys que estem sí, demanant-li. Sí. No hem pogut fer el cinefòrum que hauríem que... fet. A veure, clar, si les haguéssim vist, ara, per exemple, avui anem veient unes quantes. Sí. El dissabte, els senyors orellons, les intercanviem. Clar. Escolta, les està. podem veure. I, i, I el dijous que ve els hi tornem. Ara m'han fet un canvi de sintonia, eh? això és nou eh? això no estava preparat. Eh? Això és el cant dels ocells en versió Però mantobani, com a mínim. Eh, aquesta no és de comiat, eh? que aquesta té més marxeta. Eh? Sí. Això és tipus mantobani. Sí. Sabeu que hi gent que fotin allò... Na, na, na, na, na, na. Miri, ara busquem a veure can... si a l'Obert Pla ha fet una versió, que també la deu haver fet. Aquesta cançó li passa com a himne d'Espanya, li mm. falta lletra. Però em sembla que té lletra, al cap dels ocells. L'himne d'Espanya no No, la lletra ja em sembla que li va posar la Marina Rossell, una d'aquestes. Bueno, jo amb l'himne d'Espanya, no sé qui també, li va posar una lletra. Sí, però... Que parlava però algo ser, de no sé què penjat eh, amb una canya. Eh, i... eh, però això va ser a l'època franquista, i l'altra dia me la va encantar, company. Sí. Sí. tampoc no caldria ara eh? no, no, no, no me'n recordo jo però no, sí que em, sí que no em sonava rebeu. en l'època que anàvem a l'escola sí, sí, d'aquesta sí, i, sí, sí. i et feien la xac al braç i feien cantar això vostè, jo mai m'havien fet a xac al braç vostè anava eh? de... jo fins i tot anava a una escola que només hi havia el Cristo no n'hi havien els dos companys el José Antonio i el Franco? no a quina escola anava vostè? Escoltem. a veure, els meus pares sempre van oh, ser molt oh, lliburals oh, i oh, van oh, portar a oh, escoles... Oh, Clar, oh, així sortit jo que allà de petit ja apuntava rojillo ja ja. Eh? Yeah. En fi, aquestes coses. I això, que li vaig dir una cosa que em vaig enterar després. El director d'aquella escola sí. era eh, excombatiente. Caramba. Diu, doncs molt bé, no li devia al front. No. Aviam, al <laughs> front, front em sembla que no li anava bé ningú, eh? Perquè, a veure, molt agraït, molt agraït, tampoc no estava. No, entén? clar. Això són aquelles coses. Perquè ets, ets xiquet. Sí, sí. I després ja m'havia entrar companys que quan entraven... Els hi feien cantar el cara al sol amb la, això que vostè deia, no? amb obres aixecats, sí. cada matí, tal sí, que te pego, sí, sí. a les 12, Rosari, uh -huh. allò, l'hora de l'Àngelus. I quan estaves a la, a l'organització juvenil, juvenil espanyola, a l'AUGE, a, eh, a la tarda tenies que anar a portar el ram de flors José Antonio, a la tomba. Vostè, era, vostè havia estat a la l'AUGE? Jo vaig estar a l'AUGE. Senyores i senyors, els hi vaig confessar una cosa. Després de 30 anys aquest senyor i jo, està sent socis. Ara avui me n'entero que havia estat a l'Oje. Vostè sec... havia sigut falangista? No, jo l'hi explico. Jo oh, explico. Amb la... Moments íntims. Ara, ara, ara. quan acaben... les no es posi les... vermell, no. tothom té un passat, sí, escolti't. No, no, i, no, i, I no puc tirar-lo enrere, és el que és. És el que I és. jo li explico. Ara, quan acaben l'escola els nanos, sí. se'n van de colònies. Sí. Amb la meva època, ah. les úniques colònies era la l'Oje. O els Boy Scouts. Mm, els Boy Scouts, els meus pares no ho coneixien. I a mi, van, a mi em van apuntar i em van dir, nen, que te n'aniràs de colònies. I jo, oi, uh -huh. que ma, com em vaig de colònies. Em va extrañar una mica que el primer que em van fer comprar va ser un salacof. I dius, un salacof què és? Un salacof a la l'Oje? Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè és com per mi eren unes colònies. Ja quan... M'ho van fotre vostè a Àfrica, eh? Com... No, vaig estar... <ríe> Se'm va anar vostè al Sàhara Espanyol. Vaig estar a prop de Gironilla, o el van, un poblet de que està no, a prop de no, Gironilla, no, no, sí, no, no, a prop no. de Berga, per la zona aquella, mm. al costat d'un riu, molt maco i tal. Ara això sí, les obligacions, eh, diguéssim, paramilitars eh, existien, eh? Uh -huh. I llavors va, va ser l'únic any que vaig anar a Vaja, Però... el que s'entera un, després de tants anys sí, sí, i tants sí. programes, sí. aquí el soci era un camisa azul vieja. No, la, la meva era veix. Era veix? El, sí, els mandos eren els que anaven de blau. I portaven el llum, el llum no, i no, la fleixa? No, no, no. No, no hi havia tanta pèla com per això. Una, una, els mandos, un... dic. Ah, els mandos, sí. Ah, mandus, sí. Portaven aquell bigotet I... i les ulleres de sol. Bueno, tots no. I deien, perquè... soler, soler, que no le veu usted muy patrio, eh? Fins, Fins i tenia. Soler, no le veu usted muy patrio, eh? I la meva tenda es deia Saragossa. Quan no, seria anar... Zaragoza. Z... Bé, bueno, Zaragoza. Ah, quan vaig a escollir... Zaragoza, ah. sí, home, sí. Quan vaig anar a escollir el nom, vaig a Barcelona i diu... u uh, està ocupada. Has arribat tard. Quina, quina volia triar, vostè? Barcelona. El senyor, el senyor que veig m'ha parlat pels cascos, si no m'hi ha Barcelona, Barcelona, Barcelona. Seria Barcelona. Bé, bueno, Barcelona. O Girona. Eh, jo, eh, ara m'està fent dubtar, perquè jo diria que amb els meus companys... Parla... Bé, bueno, amb els companys de la tenda sí que parlàvem català, clar. Sí, però el d'amagar, no. perquè si sinó... no... Oh, sí allò és calbot i hable usted en cristiano. I allà vaig aprendre a jugar els escacs. És l'única cosa que algun record que em queden allà en bou. I com jugaven? Amb tanques? No, no. tanques i amb militars. Eren més rupestres. El que és el tauler i ens el fem nosaltres amb cartró. I les fitxes també amb paperets. Blanques i negres, i dibuixant que si el rei, que si el... Com estava l'Espanya de Franco, de pobra, Déu meu. Però així ens vaig aprendre. Clar que és veritat que es va retrocedir almenys 15 o 20 anys en darrere. Sí. També és veritat. Mare de Déu, la guerra el que va fer. Ai, no, això era la postguerra, eh, que ja bueno, estem parlant La guerra anys. va fer mal perquè la postguerra va ser molt dura. Sí, Enten? també té raó. Perquè, clar, estem parlant de fa molts anys, d'això. Molts, molts i molt. No, molts... I això que vostè és més jove que jo. Sí. Però jo aquestes coses no les vaig viure, no ah, es vaig tocar. I... No... Això és el que té, el... néixer amb una família poc podent i que llavors, vull dir, perquè el nen tingués un esbarjo de vacances... Estan dinyant a l'UG. Me cago, nena, però... Ai, perdoni'm l'expressió que m'ha sortit ara de l'ànima. Jo al meu esbargiu era sortir el carrer a tirar pedres. Bueno, això ho fèiem cada dia, però... I a jugar a futbol al carrer. Per a l'estiu... A l'estiu ens para... trobàvem tots. No, però... Allà, vinga el al carrer, vinga partits de futbol. Oh, vinga però... partits de futbol sí, amunt. Vinga partits de xapes a les, a les col·legues, les xales, que dèiem. Això també ho fèiem. La xala, la xala, sí. vinga, pim, pam. Però bueno, són coses que passen. Ai, senyor Passats, passats, sí, sí, sí. Passats, no, a veure, vostè, vostè té un passat entre la faldilla escocesa... Eh, la faldilla i... escocesa és més moderna, eh, que tot això. Entre obvi. la faldilla escocesa, que és explicar temps en darrere, i ara el passat aquest de la eh. Déu-n'hi-do, eh. m'està sorprenent, eh? No, home, no, o sigui, això no. són coses que... que un ha viscut, ha viscut, i ha viscut moltes coses. Sí, també he sí. fet d'Escolanet... A l'església... Peris, que van sortir més coses. No, calmes. no, deixi, que estàvem presentant el programa... No, no, no, peris, no esculanet, esculanet. Sí. També es podia olvidar missa, no? D'aquí li ve l'afició. No, a el, a el, el, el, el museu no en deixava. Era menor, no en deixava. Que és estrany, perquè en aquella època... Però sí que compartíem alguns calorons, eh? Això sí. Oh, sí? sí, del que recollíem... Nosaltres... O sigui, vostè estava sou, era un escolonet de sou, Més o menys. Ens... A comissió, no? Arribàvem a comissió. A dins, li, li donàvem tot, ell feia el recompte i deia, té, això per tu. I ja ens anàvem. Està content, molt bé, ja. Sí. no t'ho gastin regalèsia. Bé, bueno, no era no res més. No, jo no, ja no calia. O sigui, vostè anava comissió. Vosaltres anava un escolonet comissió. Més o menys, més o menys. Mare de Déu, senyor. No, però... I aguantava també allò la safata? Quan jo, no, jo tocava la campana. A vos teneu la no que els aguanto no. safata quan donava una hostia. No, no, no amb aquella, amb aquella, amb aquesta actuació no la vaig fer. No? No. Veure, la donava sols al al museu. I, I amb terres havia anat allò que que portaven aquella creu que no sé quàmàic no, que anava no, el nen no, no. al Ei, davant. Que, que la creu es movia més que el nen. És de, de ciutat, eh, no, ja no. Temps, Jo era petit i quan anava un enterro anava al cap allà vestit amb, amb aquell gorro que portava 3000 punxes, mm. no, no, sabeu, ja no, no, amb, no. amb, amb aquella cosa blanca i tal i davant anava un esconet amb una creu llarga. Amb el cristo al baix. Jo això no ho viscut aquí. Conya, que això havia viscut jo al centre de Barcelona. Bueno, perquè vostè vivia en una zona de qualitat, una zona pudent, amb calarons... I vostè vivia en un, un, un extrem... El poble nou. En un extrem de... Santa Maria de Teulat. Doncs pues de... encara, encara més poble, escolti'm. Jo pues no me, havia viscut. No, no. Allà no teníem ni, ni creu llarga. Mare de Déu Ni senyor. creu llarga teníem. Mare de senyor, no, sí. sí. Però després se'n va anar a creu coberta. Ah, gairebé, gairebé, gairebé, gairebé, gairebé, sí senyor, gairebé, gairebé, sí senyor, gairebé, sí senyor. Gairebé, no? té raó. Doncs bé, senyores i senyors, eh, els deia que estem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiena, el 107.2 de la freqüència modulada. I això és en companyia, i després d'aquest moment d'esta de subida... Sí, eh? mira com ha sortit esta la cosa. Su vida, sí. Esta subida, esta sua Mai farem una presentació com cal, eh? No, ara, ara hauria d'entrar, jo que sé, un d'aquests mandos sí. que avui esteu ja esticut vinc... a l'OGE amb una cadireta rata. O al museu. O Solar, que le decía jo. <laughs> Mira usted dónde ha llegado. No, Ricardo, Ricardo. Ricardo, Ricardo. Ricardo, Ricardo, Ricardo, Ricardo. mira usted dónde ha llegado. Sí. Mira usted dónde ha llegado. A tia Anna. A tia i hablamos en catalán. Sí, això és una de les coses... Eh? A mi m'havien fotut bronca eh, per parlar en català. Ho veu? Sí. I abans ho negau? A, a l'escola. La... Ah, no, a l'escola, sí. no, a l'escola. A, no, a dins no. de la tenda no, però després fora no sembla que parlàvem sempre en castellano. I, no no. I vostè feia aquest exercici així sí, sí, sí, amb els pandronets curts i les, la samarreta Imperio? Naturalment. Allò que anava aixecant així els braçets. Naturalment, brassets. jo sempre he fet gimnàstia. Maradona. Maradona. Ben, ja li explicaré més coses després si vols, perquè també he fet moviments d'armes, o sigui que... amb, amb una escopeta fusta. No, amb mm. un Mauser d'aquells antics. Sí. De petitó ja els hi No, de petitó no, quan vaig anar al servei militar. Ah, això ja tenia uns anys més. Han de quin perill que tenen els mandos aquests. No, home, no, amb, no, un, no, no, no, amb un nano. Es, es, es, es un apartat, eh? ah, és un apartat, eh? Ah. Colònia és una cosa... Sí, un dia tocarà apartat mig. Ah, exactament. Mare sí. Déu, quin perill que té el senyor Soler. El mar està passant de cony. Sí, tot això no ha viscut. No, no. Tot no. això és, és, és aliegent per ell. Sí, sí, sí. Ah. sí, sí, sí, sí. Doncs bé, aquest senyor que està així amb els ulls oberts veient, diu, què en diu ara el senyor Soler? És el senyor Marc Auger. Uh -huh. anava a dir que ens toca els botons però no quedaria dient, sinó que està a les vies de so que queda molt queda més fi i marat, molt sí. més nostrat A més a més, avui en dia no tenen ni plats de disc ni res, no, tot ordinador Tenen no... vies de so, vies de so sí. Que no és el que són les vies de so però... bueno, Com les vies de l'AVE però amb, amb música <ríe> Calla i l'AVE que em va fer gràcia L'altre dia torna i vaig veure dos column, dos columnes sí. i un cartell gros que posava Infraestructura de l'AVE ah. Jo pensava, hòstia, quan els arribi jo ja no ho viuré. Primer que acabi la, la, la infraestructura del tot, perquè com posin el tren Clar, abans... Dius, no... dius, dos columnes, infraestructura... Clar. No, sí, això és un altre AVE. Això és un altre, això. Sí. Hauria de posar AVE de rapinya. Que ens sembla que l'AVE més d'un pos a la mà i rapinya. Sí. Ara, no, no. ara no sé si... Sí. És com el fòlbum. Bueno, algú ara... va dir no sé què d'un 3%, també. No sé si té res a veure. El seu problema és el 3%. Han fet el fòrum de Monterrey. i ningú s'ha enterat. Sí, que s'han enterat-ho. Ho han comentat. Està molt bé, perquè segueixi el fòrum. El problema és que el Clos, que va ser l'iniciador d'aquí, no pot anar fins que... Això, l'iniciador va ser el Maragall, que li va deixar el mort amb el Clos. Però aquí la inauguració d'haver fet el Clos. Clar, perquè va calder... Eh... que li agrava això a Clos doncs sembla que no pot anar a Monterrey fins a, a finals vull dir quan ja quasi s'acabi el fòrum però està déu, molt bé diu el senyor Quevedo que el senyor Clos està a la inauguració ja. no, ha anat a la inauguració oh, m'han enredat no, déu... doncs va, va, va dir que no podia anar va dir que no podia anar doncs M'ha enredat, eh? Bé, bueno, a veure, jo l'hi Ella anava a la fèria del llibre de Frankfurt, però es va equivocar l'avió i, que... i me l'han fotut a Monterrey. I diu, ja que estic aquí, però estic aquí. Eh? Que és el que té el Clos. No, que no, no s'entera mai ni on està ni el ministre que és. No, I tant. Un dia es fotrà el Ministeri de Justícia, que és el seu. Ni el que fa. Eh? Ni el que ni fa, no. bueno, en fi. Amb la qual cosa queda demostrar que qualsevol pot ser ministre en aquest país. Mm, sí. S'ha de tenir sí, senyor, un bon equip. Veure, és anestesista, el Clos. S'ha de tenir un bon equip. A veure... En, en aquest país tenim molts polítics que són del ram de la medicina. El senyor Pujol era pediatre, que no va exercir mai. Mm -hmm. La senyora Montserratura és metge de família. La senyora Marina Geli és metge, també. Ficis vostè si tenim, si tenim aquí un... Que per això tenim deficiència de mèdics, de metges, en aquí? Si tots estan a la política? Clar. Sí, Home, no fotem? Aviam, es necessiten metges, es necessiten... Clar, però no es fotin a polític. A veure, ara me'l corta la mà. Vostè l'ha endoparà i es veu el senyor Closa, eh, que hi diu, no es preocupi, que jo l'anestasiaré. Me'n vaig a Monterrey. Vale, perfecte. Vostè li ha de portar el seu fill amb el senyor Pujol? No, no. deixi estar, perquè el, el senyor Pujol té dos problemes. Una, no que no, no ha llegit mai de metge i segons l'edat, eh? Exacte. I ja comencem-ho, eh? Vostè es posaria mans de la senyora Marina Geli, per exemple? Què vol que li digui? Ni, ni que fos carinyosa perdoni, més que em parla el senyor Quevedo obri'm la, la, la veu, perquè així ens compartirem els Sotos dos, perquè si no, no el ens el senyor enterem. Quevedo em parlen a mi, clar. i llavors vostè també em parla i jo no m'entenc, és que jo no sé quan li parla perquè no el sento, llavors sí, home, si quan si vostè vegi que, que dos... el senyor Quevedo s'ajup a picar el botó ja, però és que piqui és que per està. tots dos i així s'ho sentim tots vale. dos, i, i jo puc vostè què em deia, no li repeteixo que m'ha dit al senyor perquè no és per entendre, posaria mans de la senyora Geli, ni de la senyora Tura ni de, bueno Bé, bueno, però al servei sembla que no és re Vull dir, no és res, vull dir, és conseller. No és no, res, no és res no re. no, no re de la medicina, volíem dir. No és de medicina, res de medicina, de gran, sí. però mana món amb el món de l'interior. Mana? Sí, això diuen. Bé, és, és el conseller en cap, del, mm, de l'interior, dic. L'interior, sí, sí, sí. No, en cap és el carot. Bé, el carot ah, bueno, és, el conse... carot és vice, vicepresident, no existeix la figura del conseller en cap. No? No, ja no tenen vice... cap, els consellers? No, vicepresident. Ah. Vicepresident. Vicepresident. Vicepresident. Vicepresident. vicepresident. En fi, m'ha doncs, uh, dit el senyor Cabedo que el senyor Clos està allà. Bé, mm. doncs, jo tenia Monta una bé. altra informació que per jo... qüestions d'agenda no podia anar fins no sé quin mes. I pensar, el que ho dia... tenia una mica pelut, amb el bon sentit de la paraula, per anar, és el senyor Areu. Que tenia ah, l'alcalde d'aquí, de, de, de Barcelona. Barcelona el ah. Aquest sí que ho tenia una mica xungo per anar. Xungo. Ah, no potser no sé, m'he equivocat. Potser s'ha equivocat de polític. És veritat. Bueno, Bé, no ve d'aquí. No ve d'aquí. Tots... També s'equivoquen els polítics. Sí, anava no a dir, sí. tots són de la mateixa corda. Però... No. Això de corda sona... No, no, no. Ens soguen casa de l'Orcado i tampoc no seria el cas. Uh, L'Ina va dir que la proper, el proper Digue. fòrum on tot ho faran. Home, esperis que acabi de Monterrey, que tot el just de Gascar, acaba de començar. Madagascar, perquè veig que sempre estem agafant països de no, nivell. Que acaba de començar el Festival Eròtic, el, el fòrum de Monterrey, doni temps a que s'acabin. I llavors sabrem on se fa el festival eròtic i on se fa el, el pròxim o sigui, fórum. O on, on la posaran amb el festival eròtic? Ah. Vull dir, posaran el festival eròtic? A, a on? Ah, no sé, això ho sabrà si el posa... senyor Quevedo. No, no ho sap, diu que és secret. Que sí que se sap, però que no... Al senyor Quevedo li han li fet un off de record i no ens ho vol cascar. Ara, ara, par... ara l'hi treurem. Estem fent frases que, parlant del són festival interna, eròtic, no, interna, sí. no... no... A veure, això de cascar i posar... No, no queden Cascar i posar amb el festival aquest eròtic... No li han, una dit, mica... no, li han no li han informat. No l'han informat. Bé, doncs els he que el senyor Marc Auger és el senyor que està a les vies de so. Eh, tenim una sèrie de col·laboradors, que és el senyor Sergi Quevedo, que ens parlarà de Tiana i ens parlarà també d'aquest festival de cinema internacional eròtic que s'està fent a la Farga de l'Hospitalet, que és l'últim any que ho fan aquí. Eh, intendrem parlar amb la Montse Jiménez, també, si podem, i amb el senyor Garigot, i, eh, si tot va bé, tindrem una entrevista amb un senyor que ha escrit un llibre sobre l'estrès. Sí. Que, escolti, jo ja bon estic estressat. Bon problema, o sí, sigui, jo estic estressat. Sí. Ja. Doncs Bé. així se li podrà preguntar, aviam, què és l'estrès. I a les quatre. Tot això, tot això estarà coordinat i, a més, parlant per un micròfon pel senyor Ricard Soler. Bona tarda, Tiana i Rodalies. Un dijous més amb tots vostès amb aquest programa en companyia que estarà presentat i dirigit, com sempre, per Ior Casens, l'avi. Molt bona tarda i vostès ara diran el que, que m'han dit aquí els companys. Diu, eh, què passa, ja estem a Nadal. Perquè he posat una cançó, he posat una cançó del de senyor... Fum, Fum, No, del John ah. Lennon. Ah. L'Imagine? Ni, ni tampoc és a... Mira com a ve... bé... No, l'Imagine no és de Nadal. No. No. No, és una cançó que parla de les Christmas. Happy Christmas. Diu, per què? Doncs pues perquè m'agrada i perquè m'ha sortit ah. de dintre. Happy mm. Christmas, So this is Christmas. And what have you done? Another year over And you won't just be gone And so this is Christmas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 perquè a l'estrès és una paraula que de sobte se'ns fet com famosa eh, i fins i tot jo penso que serveix hasta d'excusa. Perquè hi gent, sí, per exemple, ara vostè li encarrega algú molt tècnic. Hmm. Diu, escolta, Marc, eh, eh, em pots fer això? I diu, no puc perquè vaig molt estressat. Mm -hmm. Simple, si, eh? Igualment serveix per un anunci, me estás estressando. També serveix per un anunci, me estás estressando. Doncs tot això ve a compte perquè el dimarts passat a l'Hospital Quirón de Barcelona, es va fer la presentació d'un llibre que es diu Què és 3? És un llibre que està escrit eh, per tres persones, per la Mònica Puccini, que és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i és una experta en Medicina del Treball, pel senyor Jaume Llacuna, que és doctor en Filosofia i Lletres i és un expert universitari en Neurociències, i pel senyor Miquel Bonet, que és llicenciat en Dret i, a més, és un senyor que és especialista en, en, en treball, en recursos humans i en tota una sèrie de, de coses de, dedicades a l'empresa. I, precisament, amb el senyor Miquel Bonet volem parlar d'aquest llibre. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Jo li faré la pregunta... Mm, a veure, la més, la més, la més elemental. Què és l'estrès? <laughs> a veure, l'estrès de... és una pressió, vull dir, de res ve de l'espringere, de, de l'espringere italià i li significa pressió. Eh, de fet, és una, és una posada a prova eh, que ens fa el nostre cos davant situacions determinades, o sigui, eh, són coses que passen, o sigui, eh, són davant d'una situació determinada, hi ha una reacció de, determinada al nostre cos que la té de sobreportar. I aleshores el que, el que passa és que genera una hormona que genera les nostres glàndules superrenals davant d'una situació d'estrès i el que fan és fabricar el que es diu la famosa hormona de l'estrès que és el cortisol. Cortisol el que és, és com un bonus d'energia uh -huh. que va directament al cervell i, que, bueno, i és el que ens impulsa a fer unes reaccions determinades no com sortir, per exemple, d'una situació de, de perill. No? Aleshores, no hem de confondre la... tothom tenim la idea de que l'estrès és dolent i hi ha dos tipus d'estrès l'estrès bo i l'estrès que es diu eu d'alguna manera eh, el l'eu-estrès mm. aquesta mica de adrenalina que també és una altra hormona que també es, es crea a les superanals amb una altra funció però eh, veure aquesta mica de xispa aquesta aquest, eh, motivació aquest, eh, no sé, aquesta animació aquesta automotivació aquest, aquest bònus d'energia que, uh -huh. eh, que és bo que és el que ens porta a fer coses assecar-nos al matí i a fer coses i llavors hi ha el distrès i el distrès sí que és perillós i és complicat no? O sigui, seria, seria per, per dir-ho manera, hi ha un estrès que ens, ens, ens empenyaria a fer coses i un estrès que seria assimilat a la por Algo així, uh -huh. per explicar-ho d'una manera fàcil pels oients, sobretot uh -huh. eh, no únicament a la por, sinó que que, que, bueno, que amb unes conseqüències fatals, no? Mm. Vull dir de que, bueno, ens embota part dels nostres mecanismes, o sigui, el que hi hagi una, un bonus d'energia, diríem, un, que, que, que ens va parar, pues, que, que, que, que anima una part de, diríem del nostre cos a través del cervell, eh, queda deficitari- una altra part. Vull dir, pensar una cosa, un excés de cortisol provoca l'autosuïcidi de neurones, però mm -hmm. és exactament així com es produeix, o sigui, vol dir que hi ha unes altres funcions mecàniques, altres mecanismes, per exemple, la digestió, o per exemple, sabem com una situació de, de stress et quedes com parat, no?, i et quedes, que, que representa que quedes com neutralitzat, és el que li passa a molta gent que ha de públic, per exemple, mm -hmm. no?, hi ha una frase d'Einstein molt bona que diu que el cervell pues, és aquella cosa que funciona també bé menys quan has de parlar en públic. No? Yeah. I, i, I va bastant per aquí el rotllo. Vull dir, com quasi tot, una petita part i dosificat i harmonitzat és fantàstica, i el cos està preparat per rebre aquest bonus d'energia, però els accessos que és aquest disestrès, que és l'estrès entre cometes que coneixem uh -huh. popularment, és molt, molt perillós i pot arribar bueno, a unes conseqüències fins i tot en algun cas mortal, vull dir, així és de clar, eh? Uh, Perquè va això... neutralitzar doncs, altres, altres components, mecàniques, psicomotrius, cognitives, i, i bueno, i, i, clar, i pot provocar, doncs, provoca, de fet, aquesta, aquest autosuïcidi, no? Vull dir, eh, es menja part de glucosa, vull dir, és tot un procés químic en el fons som, som química pura. No? Uh -huh. I aleshores, doncs, eh, clar, unes, unes conseqüències desastroses. O sigui, jo estic assimilant pel que m'explica, senyor Bonet, que l'estrès ens pot portar la depressió. Entre altres coses entre altres coses. La depressió va per, per camins diferents. Eh, ja no, no, no seria l'estrès una causa de la depressió, però evidentment la depressió és, és més aviat un problema de tipus psíquic. Uh -huh. eh, però, bueno, entès des d'aquest context, i jo no sóc el científic, el científic uh -huh. són els dos altres al tot, uh -huh. el, el doctor Llecuna i la doctora Puccini, però jo sóc una miqueta l'home del, del món de la feina, sí, el, uh -huh. el que analitza les conseqüències... Vostè és espert en, en recursos humans. Aquest, humans però D'alguna manera, sí, és cert que eh, causa un estrès pot derivar, entre altres coses, a, un, a estats de depressió, o sigui, de depressió de no poder abordar, o suportar, o assumir, o entendre, o gestionar determinades emocions, i i, bueno, i, i entrar pues, bueno, en un batge en funció dels de, de mecanismes de defensa que té cada persona. A, això de l'estrès és una cosa moderna o els nostres pares també la, la, la patien? A veure, o la tenien, vaja, perquè no és un patiment, solament. <sí> no, no, a veure, no... Aquí sí és important marcar, marcar una miqueta, eh, a veure, el, el, o sigui... No, no fer demagogis sobre aquest tema. No? Uh -huh. A veure, mmm, evidentment, el ser humà, i l'altre diu ho explicava una conferència que no era, no era precisament aquest, sobre aquest tema, no? uh -huh. era un curs dels que faig jo a la universitat i, per all, i explicava una mica un, un procés. A veure, el primer que, fa, el primer que fem com a sers humans és, el primer instint és el instint de sobreviure. O sigui, les persones tenim diríem, tres cervells. Hi ha un petit... El, un, el cerebelo, una part del nostre cervell petitó, és el cervell reptilià, que és el que ten, doncs, pues, bueno, les rutines que ten la supervivència pura i és un cervellet que compartim amb la majoria d'animalets que existeixen. No? Nosaltres sou mm -hmm. un d'ells. Aleshores, eh, a veure, eh, els animals als altres animals, vostes també som animals i som sí. els, el do, el nou amic el doctor Poudal, el, el del Carbonell, que és l'home de la tapuerca. Sí, sí. Doncs, sí, diu que no som... quasi quasi som persones quasi. Eh? Hi ha que bon, veient la I a el vegades tot, veien la prensi, veien els polítics, jo crec que té una sí. part de roca, sí. quasi quasi són persones, quasi. Doncs, eh, evidentment, eh, es pot expressar tu una rata i, i s'expressa tothom, perquè perquè el funcionament químic és des de que des de que des de que hi ha Eh, homínids, i, i abans dels homínids els prehomínids, o sigui, és bé lligat al funcionament diríem químic del cos humà mm -hmm. per tant, hi ha cortisol i, i segur que hi ha situacions estrès. però es podria dir que en aquests moments pel, pel ritme de feines de moviments, d'avanços que n'hi ha, es produeix més estrès que abans? Sí, exactament jo recordo una frase mm, que la dic sovint quan ve el cas de la meva sogra en Pau Descansi, una dona molt animosa, molt, molt positiva, preplèjica, i, i tot i amb això, doncs, com molts, molta gent que té discapacitats, doncs, superpositiva i tal, i li deia, mira, Miguel, era madrilenya molt castiza, i em deia, mira, Miguel, en la postguerra o en la guerra no hi havia eh, depressió. No, no existia la depressió. En realitat no vol dir que no existís No tenien temps per tenir-la. Ara, és, és, aquesta és la qüestió. I la, el cos humà prioritza altres necessitats, que són les claus de vida, de supervivència. Uh -huh. Evidentment, en aquest moment, en, per sort, quasi bé ningú en el món occidental es mor de fam. Sí. O quasi bé tothom, o que dorm al carrer, en el fons el homeless, eh, uh -huh. la persona que viu al carrer, en el fons perquè vol. Vull dir, evidentment, hi ha, fa, hi ha famílies d'estructurades i situacions d'aquest tipus, però normalment hi ha una part de, a veure si sí, hi, hi ha molt acolliment, hi ha ONGs i fins i tot hi ha molts serveis de tipus municipal, etc, a tot arreu. Per tant, davant eh, de, de eh, tenint cobertes les necessitats claus ve un altre tipus de necessitats i llavors ve pues, eh, una mica pues, la necessitat, la, la, la recerca de la felicitat permanent a través, normalment, de tenir coses o el desespero de no tenir coses, i aquest desespero crea l'estrès, vull dir Eh, la compatibilitat a, a la, a la que tenim. La pues, compatibilitat, evidentment, o el voler estar tot arreu, a la superambició, o en fermetats derivades de la feina, com és la, eh, aquesta gent vull dir, que són malalts de, la, de, de, de, de treballar, vull dir, que, que, que necessiten pues, estar permanentment fent coses i tal, i, i, i arriben a clar, situacions punta, es posen a prova, sobretot perquè la demanda de coses, el poc control i el poc autoconeixement sobre un mateix fa que no... que se superin les pautes normals de cada persona. O es perdi el control sobre un mateix. I jo, per és es... d'organització, en molts casos. Jo, pel que està dient, senyor Bonet, jo entenc que, per exemple, no sabem els nostres propis límits. És a dir, eh, ens van oferint coses, i per la por potser de perdre la feina anem dient que sí a coses que potser no ens veiem en de fer. i Llavors ens trobem a sobre unes pressions que ens porten això de l'estrès. Doncs, pues, en part, anem bé amb el amb això de no conèixer els llibres sense bé. Però aquesta és, és la gran lectura que hem de fer eh, en el segle XXI, en la que estem a l'etapa de la velocitat del canvi, a l'etapa de la gran tecnologia, a l'etapa en què estem invadits d'informació, no de comunicació. La gent, pensem que, ta, evidentment, tenim molta informació, però mai hem estat tan sols com ara. Això uh -huh. es nota, i la gent i els nostres oients ho saben, la gent que, que, que a les dues del matí truca a la ràdio, la uh, gent que, uh, uh. bonic, bidià, hi, hi ha una crisi de soletat importantíssim en el segle, precisament de la, de la gran informació, que mal dit es diu comunicació, comunicació sí. Jo crec que hi ha una qüestió clau, jo ho explico eh, amb els vosos llibres, amb el buscat de la vida, amb, amb aquest llibre que estres algues toca, amb els vosos cursos, amb la meva feina, amb la meva visió de la vida, que és la capacitat de gestionar les teves emocions i, sobretot, la capacitat de conèixer-te tu mateix. Vull dir la capacitat de sap posar límit i de incús en el món de la feina.avu dir en el món de la feina i en el món de l'abast de, de, de com com sobre, te al màrting. Mm -hmm. eh, en el món de la feina seràs bo amb aquelles coses que tu saps fer bé i que et serà grat la feina la feina no pot ser. Únicament un disbarat o alguna cosa que, que se'ns posa per sobre. Una dificultat, una muntanya a pujar. Ha de ser una, una component natural de la nostra existència, un mitjà per relacionar-te, per tractar gent i més o menys per passar-t'ho bé guanyant-te la vida, que és la, això cap el que ens preocupa. El que passa que hi ha gent que té molta por a perdre la feina, i això ens el, el porta doncs, a situacions extremes de, de passar de la família, de passar de la felicitat, total per tenir un estatus o ser directiu, ah, etc. Bé, bueno, perquè això ja és l'altra part, que és la mesura del teu consum. A veure, en un moment en tanta abundància de producte, en tanta oferta, perquè només hem de connectant-nos a internet i tenim tota l'oferta, podem comprar tot el que vulguem al món, fins i tot al supermercat, podem uh -huh. anar amb el carret virtual i uh -huh. comprar. Vull dir que ama, has de tenir molt més, tens encara més necessitat de delimitar i sapiguer i conèixer-te el suficient per sapiguer les coses que t'amenacen, eh, aquell estat de benestar ideal eh, a base d'aprendre doncs, a ser assertiu, o sigui, sea, a sapiguer-te a tu mateix dir-te que no i mm. sapigués quins són els teus límits. Normalment la gent estressada, eh, aquí seria molt llarg el tema, però veure, és una autoprovocació, amb, amb uns eh, aliments estressadors, com podria ser la feina, com podria ser la família, però sempre són de, de, de situacions, com dèiem al principi, de pressió, que mm -hmm. et superen perquè tu no saps sobreposar-te o no vols sobreposar-te a aquella situació. Per una mala organització personal, organització de vida, de no conèixer-lo suficient, de no sapiguer dir que no, de no sapiguer dir, doncs, pues, no puc arribar aquí, l'esforç que em suposa suplementari comprar-me aquest determinat cotxe pues, no em compensarà, per tant, en conformo amb algo menys i, i, i aquest, sí. aquest equilibri, aquesta harmonia, és el que permet precisament tenir un benestar i tenir una vida pues, molt, molt més plàcida. Però això és molt difícil, eh? Doncs pues no tant, eh? I Això no és dic, molt difícil. no broma, I no, sóc gens, no vull ser gens d'amagoc, eh? Vull dir, no, no dic no únicament per mi. Yeah, és ja. una qüestió de, de topes. Oh? Jo crec que tot va pel mateix camí, que és el camí de l'autoconeixement. I dir, a jo em conec Quinna quantitat d'esforç estic dispost a posar. És potser posar-nos posar el llistó no més alt del que podem exemple, arribar? Per exemple, per exemple per exemple, quina quantitat d'esforç estic disposta a empregar. Uh -huh. Jo, per exemple, en aquest moment convio en el món del treball quatre generacions, veteranos, els famosos baby bundles, dels uh -huh. anys de l'any 50, fins als dels 60 i poc, i després els de la gestió X, la famosa generació X, 30, els que queden 30, 30, 30 uh -huh. i escaig, i després els sols de la Iriega, que jo li dic Nintendos, no? uh -huh. perquè són els que toquen el timbre de les portes amb el polgar. No? <ríe> sí. no és més el, el dit gros que no pas l'índex. Aleshores, a veure, una, una cosa bona de la generació jove, de l última generació, que s'està incorporant al món de la feina, diríem, al món real, al món de guanyar-se la vida i tota aquesta roda, al mercat de treball, diríem, és que té bastant clar que vol conciliar, o sigui, jo, la meva... Uh -huh. De la meva vida, una part la dedicaré a treballar i una altra part jo vull tenir un lliure. I estic dispost, en molts casos, a sacrificar, fins i tot... Home, evidentment, és una generació que serà potser la primera que viurà pitjor que els seus pares. Això, és eh, això, això també és una altra història, perquè eh, costa de trobar feina. Això, això és una altra història, eh? Vull dir que, uh -huh. bueno, però, en el fons, també tindrà una qualitat de vida diferent. Eh? Uh -huh. sí. Què entenem? Que, que vivim millor perquè tenim quatre teles d'ataplasma i ens anem de vacances pues, a a les Seixels, o tenim pues, una gran moto, o tenim tres cotxes, o vivim millor perquè perquè vivim en un en poble, amb una qualitat de vida, plaguem a les tres, i a la tarda ens dediquem a dissenyar webs, no. o escoltar música, o es sortim la parella, o a xerrar amb els amics, mm -hmm. o únicament a vedar. Ah. Eh, definim què és, en el fons, a la vida només, jo crec que només venim a, a intentar ser feliços, per tant... Eh, Cuidado. A mi, a mi, senyor Bonet, a mi m'espanta quan últimament ha sortit de moda això de conciliar feina i família, cosa que no s'havia fet mai. Exacte. Però ara es pot fer perquè també les parelles, pues el paper del pare, el paper de pare i el paper d'home normalment, pues es comparteix molt més les obligacions familiars, els dos treballen, i ja, ja portem dues generacions amb les que d'una manera ferma, els dos treballen per poder assumir pues, la famosa hipoteca i aquestes sí, coses. Sí, I aleshores, doncs, aquesta més responsabilitat de, de, amb, el, amb els casos, en el, l'estatus familiar pues, que era molt maternalista, pues, aquest compartir papers permet també pues, bueno, conciliar-se millor, permet pues, bueno, tenir, intentar tenir temps per, per gaudir de més coses, per dedicar als fills, per dedicar-se no. a un mateix, i crec que, a veure, el que no ho fa, i ho dic molt en sèrio, el que no ho fa en aquest moment, el que no ho fa en aquest moment, amb una situació que tenim de ple ocupació, en la que normalment les generacions joves poden escollir, esteu més ben preparats que mai, els oients que ens escolten ho saben perfectament, mai heu estat els joves tan ben preparats com ara, a veure, podeu bastant decidir quin tipus de feina que feu, voleu fer, què voleu dedicar a la feina, quin nivell de compromís, quin nivell de temps. Ara bé, si evidentment vols millorar en, en qualitat de vida, eh, hi ha un element en el món econòmic que se'n diu la productivitat uh -huh. i els costos. Evidentment, uh -huh. ningú és líder, ningú és cap, ningú... Si vols superar un, el, el, els famosos 1.000 euros i coses d'aquest tipus, és obvi que algú has de posar... O molt creatiu i innovador o fas empresari pel teu compte, o te t'arrisques, etc. però hi ha un plus de valor afegit que li has de posar. El que no pots tenir-ho tot. Vull dir, el que no podem tenir-ho tot. és mantenir un estat de benestar etern. Vull dir. Això seria el que voldria moltíssima bueno, gent, no, tenir-ho tot, no? Tots sabem que, tot i que Europa tenim... Som dels que en Europa tenim dels millors estats de benestar, uh -huh. som els darrers en moltes coses, com per exemple doncs, en seguretat jurídica, en molts temes, uh -huh. en temes doncs, com, bueno, és curiós que només hi hagi una universitat espanyola dintre la 190 del món, certosament sí. és la de Barcelona, però això diu coses. La millor, som grans fabricants de cambrers i el que ens falta pues, és tenir, eh, si realment, autènticament, i, i crear innovadors i que no se'n vagin a, a investigar altres països. Tenim moltes coses pendents. No? Sí. El que ja, passa... Tinc una bona sanitat no la podrem compartir a la llarga amb tanta gent. Sí. Clar, el que passa que vostè, senyor Bonet, està dient eh, que som fabricants de cambrers, el que passa que tothom vol tenir una carrera i potser ningú es preocupa de ser, jo què sé, eh, electricista uh, o una és... altra cosa, que també el faria feliç, <sí> perquè no queda gran, bé dintre si la, la societat. No? De Però és que no queda bé dintre la societat, de dir que és el teu fill, no, és electricista. Bueno, miren, uh, no, ai, no li has donat bé. una carrera. <sí> no quedava bé, perdoneu, no quedava bé i això és, un... això és realment una responsabilitat de la nostra generació, de la mm. meva de la que uh -huh. jo formo, que és dels, de, de, de, diríem, els veterans, no? Sí. I semblava que, com que nosaltres havíem tingut dificultat doncs per aconseguir una carrera, ens semblava que l'ideal és que els fills passessin per la universitat. Ara ens ha d'adonar en compte que el mercat de treball, que és el que finalment decideix, o el mercat, el concepte de mercat, doncs, eh, el salari mitjà d'un mecànic, d'un oficial de mecànica, d'un oficial d'electricitat, de, de, d'electrònica, de fusteria, d'albanyileria... Doncs està bastant per sobre de la majoria de salaris mitjos de llicenciats, sobretot en carreres que no normalment, empresarials, dret, etc. no tècniques, eh?, no tan tècniques en les que també hi ha menys gent. Però jo podia atrevir-me a dir que el promig de salari d'un paleta és superior al promig de salari d'un advocat. Així és de clar. Segur que sí. No vull parlar de grans toques d'oro. Això... Segur que sí. Se'ls ha de donar de menjar part, amb aquests. Evidentment. Senyor Bonet, ja per acabar, què trobaran els lectors en aquest llibre que és tres? A veure, al llibre hem parlat de moltes coses paral·leles, de l'estrès, però a veure, al llibre, en el fons, què, què és aquest llibre? El llibre explica i justifica un experiment, i és com ens afecta la comunicació, amb, o com a través d'una mala comunicació pot arribar estressant-se. I això, és, això sí que és important, perquè ens comuniquem molt malament. I quan cridem amb una persona, l'estem estressant. I quan el renyem, l'estem estressant. Mm. I, si el tono és a... I quan l'ignorem, l'estem estressant. Llavors hem fet un experiment amb el doctor Llacún, la doctora Puzini, que ha consistit en estressar, però és de clar, eh? a 250 persones en diferents grupets, mitjançant un procés de comunicació fent imatges i expressions lingüístiques dures, a les violentes, ets un covard, coses de sang i fetge, imatges de gent degullada, amb aquest plan, eh? mol, mol, molt, així, molt, molt mol, així, molt fort. És una sí. mica l'experiència que va fer el doctor James Lang als Estats Units, l'hem portat aquí, i posteriorment el que hem fet és comprovar com amb aquest procés de comunicació pues, afecta a la visió dels fets, tant de la perspectiva subjetiva, és a dir, a través d'algun mecanisme que se'n diu la valència emocional, com des de la perspectiva objetiva. I sobretot sobre l'hormona del cortisol. O sigui, li hem medit, abans de... Eh, per dir-ho ràpid, a veure, abans de fer, Li hem fet valorar, doncs, pues, paraules neutres, com per exemple una cadira, o com per exemple una alfombra. I ha valorat l'alfombra mmm, fantàsticament una persona, pues, abans d'estressar-lo, i al cap de, de, de, dels 9 minuts que dura tot l'experiment, doncs pues, aquella puntuació que deia, doncs pues, una alfombra, fantàstic. Pues, la, la, la visió sobre aquesta cosa neutra, com pot ser una cadira o una alfombra, després de sometre aquesta situació d'estrès, pues, ha acabat dient no, no, no, una alfombra pues, és una fastigós i és una cosa que, que està ple de pols i és una cosa que, que puc arribar a caure. I el primer li ha posat un 8, i des, però així de clar, i, el, i, i després d'estressar-lo pues, li ha posat un 4. I això vol dir que eh, eh, ens pot la comunicació, la mala comunicació, que de fet l'lei de la societat és la comunicació, Pues la mala comunicació ens provoca estrès, o sigui, sea, deforma la nostra opinió subjectiva sobre les coses. I aquest és l'experiment. I això és el que trobaran al llibre. I, evidentment, trobaran pues, cosa, algun consell i algun recordatori d'aquesta pròpia experiència que els hi pot servir pues, per aprendre d'alguna manera a comunicar-nos millor. Des d'aquí, des de Ràdio Tiana, recomanem la lectura de Què és un llibre publicat, ha escrit per Miquel Bonet, Jaume Iacuna i Mònica Puccini. i, Miquel, placem per tornar un altre dia a tenir una xerradeta amb tu perquè és un diàleg molt interessant mm. i hi ha moltes coses per, per xerrar Moltes gràcies i un ple d'estar amb vosaltres i amb els vostres dients Moltes gràcies, m'hi conto Gràcies, gràcies eh? Adéu-siau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 científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. I... i sí, Saps per què el Marconi va poder fer la primera connexió? De... Idò, bé. Bueno, Perquè per van a Cantartera a comprar-ho, tots els elements. Sí, home, ara vostè explicarà que el senyor Marconi a l'any 1899 se'n va a cantartera Tartera a oh. de dir, bon dia, senyor Tartera, vull una ràdio. una no. Una resistència del 36, fil de coure de... ja pelat... És que, és que realment, eh? el senyor Tartera ja tenia ràdios en aquella època. Ja li va vendre la ràdio feta a Marconi. Oh. O sigui, m'està dient vostè que el senyor Tartera és l'inventor de la ràdio? Amb... amb... encobert, am, am però sí... I li va vendre la primera ràdio al senyor Marconi, el senyor Marconi, el senyor Marconi li va dir, Veuen, senyors, mira, senyors, aquí teniu la ràdio. Problema, no poden fer cas, no poden fer cas, perquè per estem, no? estem treballant gent que no... estem una mica descerebrats. Que no... Bueno, igual, en fi. Bé, bueno, se, no faci en casa el senyor Soler. Vostès el que hem de fer és que si necessiten qualsevol cosa, allò que dius, mira, vull una ràdio, però una ràdio moderneta, allò petitonet. No, no un... la del Marconi, clar. No, no, Marconi, no, Marconi ja és... Vull un Mapa3 o un, un hipó. Un, un hiput. Ara n'hi ha hiput 4. Oh, Bé, bueno, un 4 o un 5, és igual. Vostès se'n van a cantartera Tartera, se van aquí a l'Avinguda d'Isaac Albenis, número 13. Mm. Eh? Que me o... l'han canviat de número, eh? A mi, jo, eh, vol que li digui, jo estar... estava acostumat a l'11. Número més avall. Bueno, no, avui no ens en sortim, eh? Vull que dir, sí, senyor home, Soler, no sí. ens en sortim. A veure, tornem-hi. Isaac Albenis. Vostè, vostè està a casa seva. Diu, jo vull sentir el programa en companyia. Mm. Eh? I com ho faré? Doncs em puc comprar un equip de música, Ganso, Ganso quan ràdio. dic Ganso, em refereixo d'aquests equips de música que porta ràdio, el seu CD, mm -hmm. que vostè pot endollar els hi por, i els hi quatre, i els hi no sé què, i els Tot. mapa tres, i els no sé, que jo em perdo aquí. Sí. Ho faig amb mapa tres, ho faig amb... Amb, amb, amb uop, amb un enxup uop. bueno, és igual. Doncs pues amb aquestes coses, uh -huh. eh, vostè se'n va a Can Tartera. I l'enxufa. No, primer se'n va a Can Tartera, a l'avinguda d'Isa Calmenis, número 13. Sí. Si vol abans truca, al 93-3-95-11-11, i truca i diu, senyor Tartera, vostè té... I put. I put. I put perquè el senyor Marc Auger em passi un arxiu... Uup. Clar. Home, eh? ja, ja, ja. com vol que no tingui a, a això? Mi, a mi em fa vergonya eh, dir-ho. Per què? Això, a veure, dius, vostè té un ipup perquè em passi un arxiu... Uup. Dius, Amà, pues, aquest home potser es pensa que jo estic tocat, el... estic m'espallat. No, home, això és el llenguatge normal, de Bé. les coses tècniques, Bé. modernes. I el senyor Tartera li diu, pues sí senyor, vingui cap aquí, oh. ha vingut a número 13 d'aquí, de Tiana, uh -huh. i tenim un ampli ventall doncs, de coses d'aquestes. Clar, i com arribes a calorat, dius, mira, si té aire condicionat, ai, si té calefacció... Sí, clar, oh, com que, que arriba a calorat, el millor és t'endur-se una calefacció. No... Ni <sínticament> ni aire condicionat, doncs, vostè no m'escolta. I, ah, I també té calefacció." I per quan arribi el fred? Sí, clar. Però tot això ja ho parlem un altre moment. Ara estàvem amb por pel bu. No, només al hipot. Ara, Ara només va, només a, a comprar a veure, jo quan vaig a comprar una cosa, vaig a cantarter, vaig a comprar una cosa. No, a veure, si vaig per calefacció, vaig per calefacció. Si vaig per aire condicionat, condicionat. No, I si vaig perdone, per hipot? No, Bascperipo. Bustè perquè és molt quadrat, però normalment quan es va comprar una cosa dius, "Ai, mira si també tenen això." Mm. On dia? Ah, pues està vida, preu, Ai, ah, pues me la van dut. Un dia d'aquest gèges de trucar. Al 93395111, aquí a Terter Electricitat, per preguntar-ls quina diferència hi ha amb aquestes aquestes teles que són unes són de plasma, les són de LCD. Mm -hmm. Bueno, LCD no, perquè és un logism, uh, L no sé què. Sí, les de plasma i les de no sé sí, què, Quines no diferències i... hi han? I que espera I a truca? 93, 95, 11, 11. Vale, doncs no m'estressi, no m'estressi, no m'estressi. Anem per altres coses, que m'estàs estressant ja, anem per altres coses. M'estàs estressant. Exactament, anem per altres coses que m'estàs estressant. Vinga, expliqui'm. M'expliqui'm vostè. Ah, doncs li explico molt bé. que l'altre dia el senyor Richard Gere va estar a la Índia? Sí, no, va estar a la Índia, va fer un petonasso allà i amb aquella noia me l'han... Condenar. Sí, l'han condemnada. Bueno, perquè bueno. perquè les Índies... Però un petó a la Galta, eh? Vull dir que no... Ni pel·lícula, ni història, ni res, eh? Vull dir... Sí, però me la va pillar per la cintura. Amb una intenció. Ara, escoltem, oh. cap intenció. Un pató de mi, de company. Que, que aquella noia fa, fa pel·lícules d'allà del Bolíboop. Ja, i què? Vostè s'imagina pues... el Richard Gert cantant? <ríe> per què no, no? com aquell anunci de la Coca-Cola que no sé no, com fa aquella música però... el mm. que me l'imagino de qualsevol manera que, és un és, bon actor és, és, aquelles pel·lícules són genials perquè estan parlant de no sé què i de sobte posen a cantar tots mm. i buu, tots vestits de guapo i xi, xi, xi, xi, fan unes festorres de déu que dius. què, què m'estàs explicant ara? Bueno, però és, això, és, això és comunicació que deia el Miquel Bonet una comunicació per si, vendre sistem, coses si estem en una barraca que sí. els esteu passant gana de sobte tots vestits aquí de festa pim-pam Ah, però oi que li ha cridat l'atenció? Aquest era el motiu de l'anunci, cridar-li l'atenció. Vostè sap que hi ha. Ja, Mira, ja posa si ens posa en la música al ens ja anem que... de pet a les set. De pet, de pet a, a les set. set, que queda molt bé. Sí, anem de home. pet a les set i anirem amb, la, amb els serveis informatius d'aquesta casa i després tornem amb la segona hora d'encompanyar. Posta brava l'interral Un trajecte regalat vara al mar plaig, de les dunes és l'amic dels pescadors Ja major que el seny d'angles Aniga